Я не лицар, відповів хлопець з очима наповненими самотністю, і сень не моя одіж, не мій кінь, я найнещасніша людина на світі. Він хотів сказати, що є убійником, вбивцем, але не хотів розчаровувати цих привітних людей, затьмарювати їхню радість від подорожі до добромеля, якою вони так щиро тішилися. Тікаєш від когось? Ні. Просто йду світ за очі. І не бійтеся, я нічого не вкрав. Хай буде Господь милосердний до тебе. Ми йдемо шукати роботи, але не кожна робота нам підходить. Ми не станемо вбивати ні тварин, ні людей, бо це боже творіння. Там, де править князь світа сього, треба бути таким, як ця травиця, спокійним і непомітним. А ти вмієш так? Я пробував. Так само, як ви, я не хочу вбивати. Найбільше я хотів би читати книжки і переписувати їх. Книжки – то тяжкий труд, зітхнув Тимофій. І пишуть їх на шкірі ягнят, що ми пасемо? Ні, я не хотів би писати. Та я більше писав на камінній і землі, засоромлено сказав хлопець, уливши собі тих білих ягнят. Я видів раз святе письмо у церкві. Сказав молодший Андрей. Теперішня церква не йде дорогою добра і не дає спасіння душі. Як не дає? Спитав хлопець, котрий п'ять літ прожив у монастирі. А чи знаєш ти, що таке спасіння душі? Вберегти душу від зла. Ось що таке спастися. Коли ти, приміром, князь, боярин, сотник або тисяцький, то хоч би маєтки віддав на прикрашання і побудову храмів і монастирів, але до спасіння тобі далеко. І ти будеш нещасним чоловіком, бо над тобою Господь плаче, а князь тьми скаче від радості. Знаєш, як Ісус сказав, «Віддай усе і йди за мною». Кажеш, одежа не твоя, вона і справді не твоя. Віддай її, бідним. Кажеш, кінь не твій, Віддай його тому, хто буде за нього добре дбати. Може, і тіло тобі здається, наче не твоїм, а воно і так не належить тобі. Ти позичив його на житло для твоєї душі і повинен тримати її подалі від усякої нечисті і скверни, жити так, як жив Христос за постолами. Ото і є дорога добра, що веде до спасіння душі. Наш рід – Живе так уже двіста літ, не здіймається високо і не падає низько. Хлопець уявив собі дорогу добра, такою, якою вони йшли, золотава від призахідного сонця, обтулена пагорбами й кущами верболозу, за якими шумить бистра й чиста вода. Та на лице його набігла тінь, бо знав, що у кінці тієї дороги добромай, де на попелищі Лежать у порослому бур'яні кості його господаря, і десь там люди, котрі смертельно поранили молодого опера Луку і впізнають його одразу. А що тоді буде, страшно навіть уявити. Меч висів, приторочений до сідла, він навіть не виймав його, може, на ньому досі людська кров. Якби він міг повернутися назад ще перед тією ніччю, коли ще не пізно було повернутися до Лаврова. Шкода, що у Добромелі не було монастиря. Отак він розмірковував, а далі вони увійшли до якогось села. Хлопець відчув непереборний острих перед людьми і їхніми житлами, що тулились до пагорбів, до половини грузлі у землю. Він чув, що ті, хто довго жив у монастирях, не можуть їх покинути, бо не готові Призвичаєтесь до іншого світу. Вони втрачають щось таке у собі. З краю села була корчма, Довга хата, Кула якої стояли вози, І з кузні долинав звук молота поковадло. Зайдуть туди, Подумав хлопець про подорожніх, Але ті навіть не глянули у той бік. Можливо, коня треба підкувати. Дався йому той кінь. Хлопець боявся цієї тварини котре була єдиним свідком подій колопоганського капища. Обличчя Тимофія і Андрія ожили. Дай Бог, заночуємо у нашого приятеля. І ти з нами, лицарю, як не погребуєш. Той уявив, як з'явиться у дорогій одежі з мечем у хишці убогого хлопа, і його охопило гостре відчуття самотності. Ні, сказав майже розпачливо, я поїду далі і щоб не слухати їхніх заперечень, вискочив на коня, крикнувши на прощання. «Може, стрінемось у Добромелі?» Кінь хоче зірвався з місця і помчав у фіолетові вечірні сутінки дорогою, прокладеною всіма тими, хто шукає собі долі. Чи, навпаки, тікає від неї? «Що з вами?» – спитав Олексій Іванович, коли вони вийшли на гору і їх стрінув гул вітру що зійнявся навечір. Та так, згадав собі дещо. Обличчя у слуги з Добромеля виглядали якимось змученим.